Коли народ сліпне, то день його минає, щойно наступивши. Коли ж сліпнуть ті, що старшинствують у Господі, то він має лише ніч, досвідок і знову вечір, без місяця і зірок. Не всі зрозуміли ті слова. Зачинився Лука у Келії і довго не виходив. А якоїсь ночі і ті, що спали, і ті, що молилися, відчули їдкий дим. Повибігали з скелі і побачили, як все палає навкруги. Хтось виніс неопалиму купену. Монахи бігали до криничок Антонія і Феодосія, носили воду. Але стихія була сильніша від тих цеберець джерелиці, що лише на коротку мить гасили полум'я. Особливо все пожираючим воно було коло книгозбірні, де зберігалися книги ще княжої доби. Як не гасили її, але полум'я, поки не ковтнуло книги, поки не перетворило їх у купу попелу, не втихомирилося. Точнісінько так спустошували лавру орди половецького хана Баняка. Коли монахи спочивали в келіях, Вирубали ворота, спалили храм Святої Богородиці і влізли в притвор біля гробу Феодосія, палили ікони, трощили все підряд. Так само робили й Орди Батия, Турчин і Татарин, бо ж батько був у них один. Так чинила Києву, і многогрішна, блудлива його донька, у слов'янських очах якої не гаснув ординський всепожираючий вогонь, і ненависть до християнського батька. Коли пожежа втихомирилася, коли пожарище обвугило церкву, приміщення, дерева, розгублені монахи безпорадно дивилися один на одного та все запитували, звідки і хто цей злочин вчинив. Роззернулися і неначе всі водночас помітили, що московських гостей серед них немає. Кинулися в келії, де вони жили. Ні торп, ні їх. І в мент усі прозріли. Перехрестилися і зупинили наполохані очі на луці. А він гірко заплакав і проказав сумно. Горе сліпим і глухим. Краю такі, як ви молитвами, як колись ти робили отці печерські, не спасуть. Чого не слухали, коли я промовляв слова правдиві? Що увійшло з ними через ці ворота, не скоро вийде. Їх легіон влетів. Це початок. Взяв Лука торбу і вийшов за ворота. Спустився в Хрещату долину і піднявся нагору. Оселився в Михайлівському золотоверховому монастирі. Тут із козаками монахами, що проводили рештки свого життя в молитві й покаянні, доживав свої останні дні Ілука Святненко, далекий нащадок княгині Ольги, провидець і цілитель, від якого виросте нова гілляста крона на древі княжгороду. Ходив він по горі та все невтомно молився. Подовго стояв коло мощей святої Варвари Великомучениці і мовчав. Неначе про щось розмовляв із святою. Лице ставало ще більш просвітленим, а очі палали синім полум'ям. Що каже Варвара Великомучениця, отче? — запитували монахи. Каже, що знову будуть рясні жнива у Києві та й поза Києвом тільки ті, що під її покровом, і спасуться. Лука тяжко зітхнув, і сльози покотилися з очей, а подумки додав. «Прости мене, матір Божа, бо не виправдав я твоїх надій. Січ від гріхів і погибелі не порятував, лаври в чистоті теж не зумів утримати. А в голос знову додав. «Молімося». У нас немає іншого меча, ніж молитва. Цей меч рубає голови найлютішому ворогові, тому якого не бачимо. Ті пророчі слова збулися надто швидко прикрила Київ холера. Її завіз якийсь купець разом із рибою, вкотре зодягнув древній Київ чорну жалобну валь. На вулицях, у подвір'ях, коло храмів і в храмах помирали люди. «Давайте зачинимо браму. Нехай сюди поки що не йдуть миряни, допоки біда не мене», – радилися монахи. «Зачиняти нічого не треба», – сказав Лука. Варвара-великомучениця обіцяє захистити кожного, хто переступить поріг монастиря. Там, де її святі мощі, погибель не ступить. Вимирав Київ. Багато мирян та монахів викосила хвороба. А Золотоверхого не зачепила. Усякі люди сюди приходили, а біди не занесли. Всесильний захист із неба перегородив її шлях. «Таке за мій вік було не раз», – казав старий монах. Святі мощі – то спасіння. Після довгої мовчанки, затворництва, Лука знову вийшов до монахів і радісно гомонів до них. Лукавий намагається те робити, що й Бог. Він теж колись навчить грішний рід робити мумії своїх великих обранців. Він буде тримати їх у великих капищах. Через них буде йти смертоносна сила, що умиртвлятиме людський дух. Зло завирує. Та ж невже можна зробити рукотворні мощі, дивувались монахи. Мощі не можна зробити. На це є лише повеління неба. А от із своїх найбільших слуг, із їхніх трупів, «Князь світу навчить безбожників робити ляльки», – зітхнув провидець. «Лежатимуть вони у центрі бісівства, пристанищі сатани. Через те капище проганятимуть мільйони людей. Народам от того місця кривавого страшне горе буде». «А Україна? Україна ж як?» – летіло зболене звідусіль. Не питайте краще, вкотре заплакав Лука. Немає того зла і горя, якого б та червона розпусниця донька не принесла Україні. Та ще й буде брехливо називати ту погибель братерством і добром. Триватиме її сила і влада над народами, допоки стоятиме те червоне капище. Доти не буде спокою на землі. Україну особливо терзатиме. Вестиме її на Голгофу у Терновому вінку довгі століття. «Та ж невже не буде, кому її захистити?» – журно запитували монахи-козаки. «Мало буде захисників. Більше вродить нападників. То буде вже доморощена остання горда», – похитав головою Лука. Довго родитимуть на нашій ниві бур'яни, за людські гріхи, за те, що пішло людство за лукавим і рвало плоди із того дерева, з якого отець не велів рвати. Він вкоротив віка із тисячі літ до сто Опісля ще вкоротив до ста, а далі буде до сімдесяти п'яти, а опісля ще вкоротить, а потім. Ет, нащо воно вам, та жура? Лукав став, хотів був рушити до своєї келії, але монахи зупинили його. Посадили на довгу, вишморгну лавицю, повсідалися круги, на прижовку траву, кілька молодих монахів сілися на розлогому кленові, під яким стояла та лавчина. Розкажіть, отче, про те, що буде в Україні, світі, які будуть останні часи. Лука довго мовчав, а тоді тихо говорив. Так, не читав написаний текст. Монахи слухали, ловили кожне мовлене слово, боячись пропустити щось надто важливе. Коли гнів Божий сягне межі, Протрубить третій ангел. Станеться це в Україні. А потім і четвертий. Люду залишиться мало на землі. І оберуть вони одного царя, який видасться їм наймудрішим, найдостойнішим. Спокушені вважатимуть його спасителем, але то буде він. Лукав мовк, закусив нижню губу, провів довгою вузькою правицею по сиві, аж стріблястій бороді, і вів далі. Перед його коронуванням відремонтують усі недіючі і понищені храми. Усе сяєтиме красою і позолотою, але... Як то, отче розуміти, понищені храми? Ви не помилилися? Злетіло склена, де вмостилися молоді монахи. Лука звів туди засмучені очі і промовив. Не помилився. Безліч храмів буде знищено, особливо в Україні. З оцієї краси залишиться лише купа глини і цегли, та ще курява аж до неба. Він показав довгим тонким пальцем на золоті бані, хрести, на яких спочивало сонце і золото Гореславового серця. І заплакав. Щось схоже на багатоголосий стогін вирвалося з грудей монахів. Хтось теж схлипнув. Почути вразило всіх. Знали ж Бог, що цей праведник нічого просто так не говорить. То буде червона доба, яка триватиме 73 роки. Буде лютий наступ на Христа і християнство – то будуть страшні богоборці, які відберуть у людей віру. Одні храми зруйнують, інші зачинять, треті будуть недіючими чи оскверненими. Так як червону добу, Україна не гибітиме. Навіть усі орди разом узяті не понищать її так, як тоді. На всьому стоятиме ось така печать. Лука намалював паличкою на землі п'ятикутну зірку. Нею штампуватимуть людей, хоча ніхто про те навіть не здогадається, але печаться стоятиме на всьому – почуттях, словах, вчинках. Лише на небагатьох не зуміють її поставити, і тих знищуватимуть, кидатимуть до тюрем погасить її третій караючий. І тому той народ не пізнає Антихриста і назве його спаситвим. «О, Господи!» – простогнав старий монах. «Ослаби свій гнів на нас!» «Антихрист теж штампуватиме своїх людей», – провадив Лука далі. «Тільки в нього вже буде шестикутна зірка в колі. Ось така. Він знову намалював паличку і той знак, і спішно його стер тулонею. Відповідно до того, чи матиме людина печать, чи ні, і вирішуватиме це її доля. Робота, посада, навіть купити і продати без цієї печаті не можна буде, як колись при Батиєві. Вклонився його богам – маєш усе. Не вклонився – знищував. Християн при Антихристові теж переслідуватимуть і знищуватимуть. Спочатку в Єрусалимі, а потім і по всій планеті. За ці гріхи, тихо жебонів голос Луки, земля перестане плодоносити. Поволі зникатимуть овочі, фрукти, дерева, квіти, хлібні злаки. А тоді зникне й вода, сховається від людей. Триватиме цей жах три з половиною роки. В ім'я дітей своїх Господь вкоротить ті муки. І навіть живих християн, записаних у книгу «Життя», Господь зарахує. І вони поповнять ряди відпалих, і тоді прийде вдруге судити живих і мертвих. Дзвонили монастирські дзвони, кликали до вечірній. Монахи слухали їхній срібний передзвін і сиділи у глибокій задумі. Слухав Київ їх, уся княжо-козацька земля, ще не вірячи у те, що жде її в далеких століттях. Підвівся Лука і рушив був до храму, але зупинився, почувши.